Ja, men det är inte mycket liv och, och stöj här just nu. Så jag får försöka göra vad jag kan med situationen. Det känns lite. Ja, lite öde här, men det, det passar mig ganska bra. Jag får sköta om mig själv. Jag kan dona lite med, med fasaden och, och mixra med mekaniken här och, och, och försöka bara ja, vara mig själv och, och, och ta hand om bara mitt och, och det mina. Det, det är lite semester för min del här just nu. Att det sedan finns eh, massa märkligheter runt omkring. Ja, det, är, det bryr jag mig nog inte så mycket om egentligen. Det ger bara lite, lite färg på tillvaron. Så eh, jag hoppas att du kommer att trivas här hos mig också, Danny. Nu har jag ju hört rykten om att du måste moppa väldigt mycket runt hissarna på det här stället. Och det låter ju lite oroväckande faktiskt. Jag, jag har faktiskt uppmuntrats att ta trapporna vart jag än ska. Och det är ju ett stort hotell så det är många trappor jag ska behöva klampa runt i. Men eh, ja... När alternativet är att bli väldigt, väldigt neddrängt så är det kanske det bästa. Ja i och för sig fast det, det, det kan vara uppfriskande med ett bad ibland och ja det tar handahåller ju hissarna här i alla fall så man får ju liksom eh, två saker till priset av en här så man kan både komma dit man ska och eh, sen tvaga sig lite samtidigt och ja, känna sig så där eh, härligt eh, uppfriskade när man kommer fram också så eh, jag ser det bara positivt hör Ja det är väl tur att man får sig en avtvättning där för in i badrummet vet jag inte om jag vågar gå. Det, det ligger kroppar i, i alla badkar i alla rum jag kommer in i så jag vet inte det, det känns ganska olustigt att hoppa in där och ta en dusch. Det, det, det blir lite dålig stämning får man väl säga. Ja stämning vet jag inte då de, de brukar inte säga så mycket så det, det, det får vara upp till dig och, och, och ditt humör vad, vad du känner är, är lite någonting som, som inkräktar på din personliga sfär för det, jag ser det som inredning och inget annat. Ja, de verkar ju väldigt kramsjuka, de där eh, badkarsnissarna i alla fall. Och det, det känns inte helt rätt för mig. Jag menar, här kommer jag, vill ta en morgondusch. Där ligger de under ytan och stirrar tillbaka och viftar med armarna. Och ja, nej, det, det, det är inte min grej helt enkelt. Så det finns kanske en orsak till att jag helst eh, trampar omkring utanför hotellet och går lite i den här labyrinten och sådant istället för... Eh, Inuti så blev det lite sådär um, kusligt och spöklikt. Ja, må hända att det, det kan vara lite unken luft där emellanåt. Så jag ja, jag håller med det. Det är skönt att ha stegen ut i, i den friska, härliga luften där. Och kunna spatsera runt i, i det här härligt spännande som vi har ute i, i trädgården. När man jag kan bara njuta av naturen och få lite järngympa samtidigt. Ja, det här är ett ställe som har allt tycker jag. ...och kunde inte varit ett bättre ställe för oss att fira Halloween på... ...för nu är det dags för ett Halloween-avsnitt igen... ...och vi har ju tittat på en del spännande titlar under åren här... ...och vi har haft väldigt mycket spännande att prata om... ...men det här är ju lite av skräckfilmernas skräckfilm... ...det är ju en av de titlarna som flest känner till... Och det finns kanske en och annan anledning till just det. Den har väldigt mycket att komma med. Den har väldigt mycket atmosfär. Och vad är bättre att prata om när det är Halloween? Ja, det, det är ju sant när du säger det så. Men är det verkligen sant? Ja, vi ska ju verkligen ta en, en närmare titt eh, på det här alls Men det, det går ju inte att ta miste på att eh, den här verkligen har eh, satt sitt fotavtryck i, i filmhistorien. Och den har ju verkligen fört skräckfilmen in i eh, nästan finkulturen. Och eh, lite i det allmänna rummet också. Folk som eh, inte normalt tittar på skräckfilm, de har ju fått sin Introduktion, i och med den här som liksom smög sig in och jag verkligen tog sin plats där och mm. ja även om det tog några år innan eh, den här filmen verkligen bli, blev erkänd som eh, en, en, en bra skräckfilm och senare även blev ja, en av de mest ikoniska skräckfilmerna så var det kanske lite mer tvivel på vad det var för kvalitet på den här rullen egentligen för Yeah. <laughs> Ja, den är ju lite udda om man säger så- i sitt eh, genomförande. Och vi har ju en ganska sär- egen regissör i registolen här också- som gärna går sin egen väg- och, och leker med, med sina egna grejer. Eh, så att den är inte- kanske allt för lätt åtkomlig egentligen. Så det är egentligen lite märkligt- att, att just den här filmen- var den som eh, verkligen- eh, gjorde att skräckfilmen ran över- till, till den andra sidan så att säga. Men eh, det, det var det som hände- och ja det finns ju ändå lite, lite spännande saker att ta upp med den här filmen. Ja en hel del faktiskt och jag ser fram emot att vi ska bita tag i den här som två hungriga vampyrer. Men de som lyssnar nu kanske tänker men det är inte riktigt Halloween ännu kommer inte det här avsnittet lite för tidigt. Och det rätta svaret på den frågan är ja, det kommer lite för tidigt därför Halloween inträffar på en onsdag i år och våra avsnitt publiceras vanligtvis på torsdagar så nästa avsnitt skulle komma ut precis efter Halloween och då... Då känns det ju lite som att man har missat hela spektaklet. Så vi kör vårt Halloween-avsnitt denna veckan. Och så har vi något, något spännande och mysigt för, för nästa avsnitt. Det, det kommer nog att bli eh, till allas belåtenhet. Det är jag helt säker på. Men ja, idag ska vi ta en titt på en riktig klassiker. Mysa loss och ha det riktigt, riktigt härligt. Men innan vi går vidare så är jag lite nyfiken... Hur, hur går det med förberedelserna hemma? Har ni någonting på gång med ljus och annat? Ska det, ska det göras någon pumpa i år? Jo, nu kommer det väl att skäras ut en pumpa även i år men så långt har vi inte kommit ännu och eh, så alltså mycket förberedelse har vi väl egentligen inte hunnit med här hemma hos oss i alla fall men eh, ljusen har börjat tändas eh, i alla fall och ger lite extra stämning eh, och ja bara det ständigt närvarande mörkret numera det är, är i stort sett tillräckligt för att jag ska känna jag lite så här behagligt emot vid denna årstiden. Så det brukar inte bli allt för mycket eh, kör kring just Halloween för min del när det gäller dekorationer och annat. Eh, vi har ju fått ett, eh, ett härligt Halloweenkort i år, däremot, som eh, har fått sin plats på, på bokhyllan här hemma och eh, som verkligen eh, ger det här lilla extra. Det är det här första Halloweenkortet jag har fått någonsin i hela mitt liv. Så eh, det, det kändes lite extra. Speciellt i år när vi fick det från så lång väg ifrån också. Att, ja, det, det, det gav lite genuin halloween känsla på, på lite härligt vis. Så, ja, så långt ungefär har, har jag kommit i, i mina förberedelser så jag vet inte, du ligger väl säkert längre från mig vid det här laget tror jag. Ja, det blir ju så när man har en amerikanska viss insida. Det blir väldigt mycket mer Halloween. Och i mitt tycke har jag inga problem med det. Jag gillar verkligen den här ja, helgdagen eller vad man ska kalla det. Jag tycker bara det är så, så otroligt mysigt med alla ljus och alla dekorationer. Och att se ett par riktigt härliga Halloween-orienterade filmer. Alltså för mig mm. så är det någonting... Riktigt speciellt och ja, jag visste att hon skulle skicka iväg ett genkort, och jag visste också att det var på väg åt ditt håll så det glädjer mig att du tyckte det var ett, ett riktigt mysigt sådant. Men ja, jag förstår att man bara vill tända lite ljus och kanske på sin höjd skära ut en pumpa för att det är någonting... Jag väldigt speciellt med att göra det så jag, jag fattar att det är där många sätt och gränsen. Jag har ingenting emot att man tar det ett steg längre. Men eh, att gå lös på det så som man gör i Amerika. Det, det har jag inte direkt tid och lust till. Med att eh, riktigt spöka ut sin trädgård och liknande. Det är kul att se när andra gör det och det är riktigt imponerande. vilken kreativitet och vilken ansträngning som folk gör för att få sina ja, trädgårdar och uppfartor och liknande att se så kusliga ut som möjligt sen kan det också dras alldeles för långt men, men <här> ah, det, det finns charm i det Ja det gör det verkligen och det är någon särskilt lite kitschig form av skräck som sprider sig på gräsmattor och så vid, vid det här laget för de som verkligen går in för det hela och det kan både le åt och uppskatta faktiskt och ja det, även om det, det är skoj med människor som verkligen går över styr och börjar göra egna eh, spökhus och grejer i, i garaget och liknande till, till grannarnas stora förtjusning det Ja, det, det känns också lite så här småmysigt men jag tror varken du eller din kärresta går så långt i, i era förberedelser Jag kan faktiskt se framför mig att hon hade velat göra så storskaliga grejer men vi brukar dra ner på det eller så, så är jag den som håller i bromsen jag vet inte men vi, vi brukar hålla det på en lite... En lite lägre nivå än så. Men vem vet i framtiden när jag kanske inte vågar säga nej. Då blir det kanske ett, ett spökhus och ett tivoli på en och samma gång. Men eh, jag, jag tror inte att det blir alldeles för eh, obehagligt för min del. Nej, det, det låter bra. Då blandar ni det, det amerikanska med, med det svenska lite överdådigt och lite lagom så, så kommer man nog på en, en ganska normal nivå ändå. Ja, eller något snarlikt i alla fall. Och begreppet lagom är ju någonting som är väldigt exotiskt för henne. Jag menar i Amerika, att försöka hålla sig någonstans mitt i, det, det finns inte. Antingen gör man det inte, eller så går man all in. Och det, mm, det är intressanta små diskussioner som kan uppstå där, men det, det är kärleksfulla sådana, tro inget annat. Nej det är det jag är fullt bevisst om där och ja, det, det, det är härligt att amerikanerna har anammat Jodas principer att antingen gör man det eller så gör man det inte. Det, det finns inget försöka eller mittemellan eller något mm, sådant mm. så ja, eh, Jedi Orden lever vidare där borta även i en, något besynnerlig form må hända men eh, den finns där i alla fall och speciellt när det gäller Halloween det är nog bara för att man ser väldigt många Luke Skywalkers och Darth Vaders och Stormtroopers och liknande springa runt med en liten godishink och gå runt och trick-or-treata. Men ja, det hör till. Det är bara så mysigt. I viss mån kan jag sakna den biten här borta. Men ja, för all del, det är, det är skönt det vi har också. På en lite mer avkopplad nivå kan vi väl säga. Men med det sagt så är det väl tid för oss att fokusera på filmen vi har framför oss istället. Och det är väl hög tid att också avslöja vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på The Shining från 1980 i regi av Stanley Kubrick och med manus av Stanley Kubrick och Diane Johnson. Och filmen är baserad på boken med samma namn utav Stephen King som han fick publicerad 1977. Och lika mycket som att The Shining har blivit en sån där film som alla känner till så känner de flesta också till att Stephen King var, var väldigt missnöjd med den här filmen. Han tyckte inte alls att den stämde överens med boken. Och... Med tanke på vilka udda filmer som har gjorts baserat på hans böcker där han har varit jättenöjd så, så är det lite besynnerligt att höra att han, är, att han är missnöjd med den här. En av de numera största klassiska skräckfilmerna som finns. Men eh, jag läste lite om det där och vad jag har förstått så har man... Ja, man har reducerat väldigt mycket av det som finns i boken. Jag har tyvärr inte läst den, men jag är faktiskt väldigt sugen på att göra det nu efter att ha sett filmen igen och efter att ha läst hans kommentarer och liknande. Att, ja, men vad är den stora skillnaden? Vad är det de har gjort som inte känns rätt och så vidare? Men eh, där är vissa teman och vissa aspekter som de har reducerat kraftigt för filmen och... Det är väl en av de stora tabbarna till filmen måste jag säga. Att vissa element känns så försvinnande små med tanke på vad det är. Ja det får man väl ändå säga. Klassiker som det ändå är så är The Shining filmen. Ja, den, den lämnar lite att önska i, i etableringen och i genomförandet vad vi får presenterat för oss. Uh, det, det är en film som inte riktigt uh, etablerar sig själv utan hoppar rakt in i, i galenskapen på en gång så att säga utan <laughs> att, att, att först uh, visa... På, på det mer normala tillståndet och eh, de band som finns mellan de olika karaktärerna och eh, hur det hela liksom sätts lite i rullning utan det, det, det är mer fullt ös på en gång och sen så är det det som Kubrick mer har varit intresserad av som får eh, stå i fokus medan jag kanske berättelsen... Ja, där händer det egentligen inte så mycket- om man jämför med, med boken där. Eh, det, det är en lite mer naturlig progression- i Stephen Kings bok, om jag inte minns fel. Eh, och... Eh, Ja, det är någonting jag inte ofta säger egentligen med en, med en Stephen King-bok. Att den, den faktiskt har en, en, en bättre struktur än, än vad filmen har. Men ja, filmerna i sig har ju inte varit så, så jättehärliga i, i, i genomförandet heller. Se bara på när Stephen King själv satte sig i registolen för att regissera Maximum Overdrive. Och, och se vilken total katastrof det blev. Men så är ju Stephen King en med inre demoner också och The Shining är ju en film som Ja, var väl en av de första där han eh, verkligen eh, började föra in sig själv lite mer i, i sina böcker. För eh, ja, han, han eh, har sina problem som människa och eh, det finns eh, Alster då, eh, då Stephen King han är huvudpersonen i sina egna romaner. Här, här finns det lite sådana tendenser men det har inte gått hela vägen ännu. Och eh, ja, eh, vad som kan hända när man ja, ger efter för sina inre begär det är väl lite av vad The Shining handlar om egentligen Ja utan att gå alldeles för långt så här tidigt i inspelningen så kan man väl säga att Stephen King har ju skrivit sig själv som en av de manliga huvudrollerna i den här historien och besvären som han lider av åtminstone till en början, det, det dyker ju upp fler med, med tidens gång hust hust är ju saker som han själv uttalat ska ha lidit utav under tiden som han skrev boken och ja det är väl en utav anledningarna till varför han var så arg över den här filmatiseringen att de aspekterna skjuts åt sidan, de är inte lika relevanta verkar det som de står inte i fokus på samma vis och, jag kan se vad han menar med de kommentarerna. Om det är vad han ville att historien skulle vara så är det ju klart att det, det känns nog skit när man ser den omtolkas och det nästan plockas bort. Och, ja, jo, jag, som kreativ kan jag, kan jag se hans frustration där. Sen kan jag tycka att Kubrick har använt de här delarna på intressanta vis i filmen naturligtvis. Det är ett väldigt intressant manus- och en väldigt intressant filmatisering av den här. Men ja, då hamnar man nog i det där smaksaksträsket. Alltså antingen tycker man si eller så tycker man så. Men det är mer vad man föredrar som, som spelar in än vad som är rätt och vad som är fel. Vi har ju boken, vi har ju filmen. Man kan titta eller läsa den man vill. Men de berättar hyfsat samma historia åtminstone. Ja i grund och botten så, så är det ungefär samma sak som man får bevittna här även om kanske fokus läggs på lite andra ställen om man jämför bok och film men eh, vi, vi har lite samma tema och vi har samma grundupplägg, vi har samma rollpersoner och vi har samma plats och allt det där det är ju Lika viktigt egentligen För hur den här berättelsen Egentligen ska presenteras Och, och föras fram Vi, mm. vi har eh, Karaktärer som egentligen Inte är rollfigurer Men som har en sån Extrem vikt här i filmen Och ja, symboliken Väger tungt i Kubricks filmatisering Han har eh, tagit Stephen Kings manus och ja, vridit till den lite extra, plockat ur grejer ja och sen så förstärkt andra saker och, och gjort den mer till, till ett hjärnspöke än vad boken var någonsin och eh, gjort att man eh, verkligen hajar till vid, vid sina tillfällen för han vill eh, slå på den mer psykologiska trumman och, och det gör han ju verkligen med, med råge, med, med sin filmatisering medan Stephen King kanske var lite mer ja, ordagrann i, i sin berättelse och jag lät historien gå ganska så rätt fram till men när Kubrick sätter sig i registolen så ja, det, det här med rätt berättande och sådant det, det är ju bara trams. Här ska man ju kunna gå lite alternativa vägar och, och få historien berättat genom annat än, än själva storyn. Och ja det, det, det fungerar av någon anledning ganska så ofta med, med Kubricks filmer men ja det, det är mycket som tenderar att gå en över huvudet också kanske. Ja du, det, det finns en hel del att prata om här känns det som. Men innan vi gör det så är det väl en bra idé att ta en närmare titt på vad handlar egentligen The Shining om? Jo, Jack Torrance får ett jobb som vaktmästare för ett isolerat hotell under vintern. Jack tar med sig sin fru Wendy och deras son Danny till det ståtliga Overlook Hotel- där det kommer att vara det enda inneboende under flera månader. Hotellet har dock ett mörkt förflutet och en av Jacks föregångare i tjänsten- drevs till vansinne av den isolerade miljön och brutalt mördade sin familj. Det dröjer inte länge innan Jacks mentala hälsa börjar krackelera- Samtidigt ser sonen Danny gastkramande syner och det verkar som att de mördade själarna på hotellet vill något med den unge pojken. Danny har nämligen en telepatisk förmåga och han får ibland visioner om såväl det förflutna som det framtida. Danny känner på sig att något hemskt är antågande men varken han eller mamma Wendy kan göra mycket åt Jack... ...medan han sjunker djupare och djupare in i en våldsam psykos. Och det här är ju en, en väldigt rät framhistoria även för någon som Kubrick. Vi har en tydlig början, vi har en tydlig mitt och vi har ett tydligt slut... Nu menar inte jag att en historia måste vara rätt fram eller måste avslöja precis allting. Absolut inte. Men där är vi på allt eller inget igen. Antingen så avslöjar man allting eller så avslöjar man nästan ingenting. Och där har vi Kubrick lite i ett nötskal kan jag tycka. Han gillar att gotta ner sig i, ja, i det okända, i det osammanhängande, i det ja, öppna för tolkningsslutet och så vidare. Och för all del, det finns saker där man kan uppskatta. För min del kan jag ofta känna när jag sitter och tittar på en film med, med en sådan, ja, struktur där man inte riktigt får veta någonting eller får riktiga svar och så vidare. Att jag har nästan blivit är lite lurad på en historia jag, jag kan uppskatta att det finns saker jag kan fundera över och dra egna slutsatser utav men när hela slutet mer eller mindre känns som att man måste gissa själv då, då tycker jag att då har man gjort det enkelt för sig som filmmakare Ja eller väldigt väldigt svårt det är också en tolkningsfråga kanske vilken väg man har valt att gå men man kan göra en historia med ett tydligt slut men där man måste jobba för att hitta slutet. och Sådana grejer kan jag verkligen uppskatta och det kan man se lite grann av i Kubricks filmer att den som verkligen är uppmärksam och tittar noga han kan få ut mer av filmen än den som tittar lite grann och inte mm. eh, verkar bry sig väldigt mycket om vad som händer förutom det, det mest uppenbara och eh, ja, det, det, det är någonting som kittlar mig där även om, om Kubrick har ganska stora brister som regissör och kanske mer är intresserad av stilistik och estetik istället mm. så eh, finns det ändå tillräckligt mycket där för att eh, jag ska säga att han är en av de de viktigare regissörerna i modern tid. person som försökte göra någonting med filmmediet och experimentera lite grann. Och det kan jag verkligen uppskatta. Att hans filmer är fulla av brister, det, det vet jag, det accepterar jag. Och det mm. finns nog inte en av hans filmer som jag verkligen kan säga är, är perfekt eller ens kanske bra överlag om man ser på det stora hela men går man in i detaljer så kan man hitta sådana eh, genidrag som man verkligen blir extremt förundrad över mm. och ja det är väl lite därför jag, jag kan beundra Kubrick -brand, men eh, ja, han är långt ifrån en eh, husgud i, i mina ögon ändå. Nej men att han är en väldigt viktig filmmakare är ju, är ju övertydligt om man säger så. Han har ju åstadkommit saker som är svårt att kopiera till och med med modern teknik i många sammanhang. Mm. Och jag är beredd att säga att Kahn hade verkligen ett öga för film, för de flesta av hans filmer är sanslöst vackra på olika vis. Skönhet är lite besynnerligt ibland, för det kan se olika ut naturligtvis, men... Alltså det som man presenteras för i hans filmer är ju oftast väldigt slående, och den här filmen är ju inget undantag. Det är hans berättande som ibland kan bli lite för, för kryptiskt för, för min smak. Men visuellt fantastiskt i många sammanhang så vi har väl redan hintat lite vart det här avsnittet kommer att gå. Vi, eh, vi gillar hur visuell han är. Sen finns det andra element som, som spelar in men eh, ja, en, en upplevelse kan vi väl ändå säga att det här är. Ja, utan tvekan. Alltså en, en Kubrick-film eh, har en tendens att slå en som är knytnävslag i ansiktet när man upplever den för första gången. Och ja, det, det här är ju inte undantaget utan eh, det här är ju hans, hans skräckfilms-epos som tar den här skitiga och han försöker... Jag nästan förgylla den och, och göra det till något, eh, något mer än en, en summan av dess delar. Mm. Och det är utan att, att förringa just det, det mörka och smutsiga. Men han, han tar det mer in i den mänskliga sfären. Mm. Och ja, ja det, det är väl det lite grann som har gjort det till en sån... En, Klassiker och ja, även om det kanske inte är den, den bästa skräckfilmen i världen i, i min mening så, så finns det gott om klassiska scener i den här filmen som jag tror att de, de flesta känner igen. Ja, The Shining är väl en av de mest citerade filmerna någonsin där man har gjort parodier på olika scener eller haft med andra scener i andra filmer och så vidare. Det är många soundbites och klipp som folk känner igen och det intressanta är att de flesta kommer väl från ja, runt de sista 30 minuterna av den här filmen. Så en stor del av filmen Glömmer folk lite bort, det är det, det, är det explosiva på slutet som, som man verkligen minns och inte utan anledning får man väl säga. Och i mitt tycke känns det som att Kubrick kan ha suttit och tittat på skräckfilmer och tyckt det här är en intressant genre. Jag vill göra något eget utav den. den det känns inte som att han tyckte att det här är en smutsig genre som han vill lyfta upp. Utan det, det känns som någon som gillar någonting han har sett. Som har velat sätta sin egen prägel eller göra någonting kul själv. Och med hans sätt att se på saker och ting och så vidare. Så det, det känns bara som att jag här är mitt bidrag. Och... Mm, ett intressant bidrag också som, som enligt rykte ska ha tagit runt två år att filma och bara det låter ju som en skräckupplevelse. <laughs> Ja, om man sedan lägger till Tortyren som eh, Kubrick utsatte sina stackars undersåtar för under inspelningen så, så har vi ju en skräckfilm i sig bara där, tror jag. Eh, så eh, det hade kanske varit någonting att gjort en skräckfilm om den här skräckfilmsinspelningen och, och sett var det hela lett. Eh, men eh, i alla fall, eh, The Shining, alltså om vi, vi ska ta oss en titt på den. Du säger att de flesta minst den, den Senare hälften från, från filmen och, och för mig är det nästan helt tvärtom. Jag är fullkomligt förälskad i öppningssekvensen här. Hur... Kubrick tar och presenterar den här filmen med de vindlande vägarna i Coloradobergen som vår, vår huvudroll tar sig igenom med bil här och, och det är implikationer som det hela medför alltså det är ju lite som de vindlande tankegångarna som vi får ta och följa i, i, i Jacks liv under hela filmen här och även det här Känslan av en totalt vidsträckt ödemark där man är totalt isolerad. Ja, känslan och stämningen infinner sig omedelbart i The Shining och det tar mig verkligen med storm. Det är det jag minns absolut främst med den här filmen, det är just de här magnifika miljöbilderna när vi får presentera The Shining för oss. Sen allt annat som kommer efter det, det, det går inte upp mot, mot den här öppningssekvensen helt enkelt. Ja, även om det hör till det visuella så, så måste jag hålla med dig att eh, det är en väldigt stark och vacker öppning till den här filmen och det håller ju i sig i större delen av filmen också. Vi öppnar ju annars till en väldigt ordinär värld där eh, Jack kommer ifrån. Vi ser ju hans hem och hans familj och den miljön de bor i innan de flyttar in på hotellet och... Det har ju stor betydelse för vi visar hur trångt de bor för att sedan hamna i den här enorma miljön mm. där de kan gå vart de vill, de kan i princip göra vad de vill och det är nästan mer än vad de kan hantera i många, i många sammanhang, särskilt Jack själv för där har vi en väldigt, en väldigt instabil herre kan vi väl säga. Filmen tar upp att han har varit en alkoholist men de gör inte en så stor grej utav det i filmen och det är väl en av de stora klagomålen som Stephen King har haft att Jacks alkoholism är en så fundamental del av hans personlighet. Att det är den som leder till mycket av det som händer. Mm. Här nämns det mer i förbi-faten att oh, han, han drack för mycket och det ledde till en olycka med hans son. Han, han gjorde saker och ting som han inte borde då och då, då lovade han att han inte skulle dricka mer. Men han gjorde det ändå. Men han har lyckats hålla sig ifrån det tag nu och så vidare. Och, jag, jag kan se att de tycker att ja, men vi har fått med det ändå. Men det är, är den så stor grej så skulle det kanske varit en större grej i filmen också. Nu finns det väldigt mycket Jack i den här filmen så det är inte så att vi går miste om rollfiguren. Men det är ju det är detaljer som, som förklarar en del i, i varför han är som han är. Men där har vi ju Kubricks eh, kryptiska berättande igen. Ja, det har vi väl och ja, man måste faktiskt ifrågasätta har man fokuserat på, på rätt grejer när, när det gäller just vår huvudroll här. Eh, det finns så centrala punkter i, i Jacks liv och hans förhållande med sin familj som... I stort sett bara ja, snuddas vid i filmen eller som med alkoholismen det är en scen där Jack själv nämner det och sen är det bra med det. Eh, vi skulle behövt lite mer för att och verkligen kunna förstå de här människorna och på så sätt göra det som händer mer mer påträngande och mer eh, obehagligt egentligen. Och ja, där, där har vi egentligen stora brister i, i hur eh, The Shining presenteras här. Och Kubrick har me varit mer besatt av den här plötsliga dekadensen av, av Jacks karaktär och, och hur han bara förlorar förståndet. Men... Ja, det, det är en viktig del men vi behöver ju även grogrunden för det hela för att själva förfallet ska, ska kännas väsentligt. Ja, alltså det som vi får är väldigt viktigt och väldigt talande också men det känns ofullständigt på vissa sätt och vis. Naturligtvis så fungerar det i kontexten och vi har ju Jack Nicholson i rollen som Jack och han gör ju ett sanslöst bra jobb i den här filmen. Jag gillar verkligen Nicholsons prestation här. Men det känns ändå som att det är ofullständigt. Inte på grund av Nicholson, det är ett manusfel helt enkelt. Men nu har Kubrick valt att fokusera på det här och det här är ju väldigt relevant naturligtvis hur han kommer dit, han försvinner mer och mer in i sig själv, han, han känner att han kanske inte är den där briljanta författaren som han någonstans tror och den frustrationen det tar han ut på sin familj och sedan börjar saker och ting gå riktigt fel och så vidare och så vidare och så vidare. Jag gillar stegringen med den här rollfiguren och även om de flesta vet ungefär vad det barkar i den här filmen så ska vi ju inte spoilera i sönder den. Det är, det är vår praxis och det gäller definitivt när det är en klassiker som den här men att, att Jack blir galen är väl en sån där känd sak som alla vet om och... Ja, vad jag har förstått så var väl inte Stephen King så förtjust i att de hade Jack Nicholson i den här rollen och det var väl för att han tyckte att det, det är så uppenbart med den här skådespelaren att rollfiguren ska gå och bli galen för Jack Nicholson har ju ett ganska galet utseende många gånger och visst jag kan se kritiken där samtidigt vilken prestation. Ja en prestation är det ju utan dess like och är ja, ja, en sådan person som undrar hur mycket Jack Nicholson egentligen behöver skådespela i den här rollen för han verkar ju vara topp rasande galen överlag och han behöver bara titta på folk och, och sen ser han bara skrämmande ut i, i deras ögon. Han har bara den uppsynen att han kan lika gärna ha hjälp folk som att börja dansa en gig helt plötsligt. Man har ingen aning om vad den här Korn ska göra. och det, det är väl lite så man, man ser Jack här också. Från första bildrutan när man presenteras för honom så. Han ser inte normal ut för det här är ju Jack Nicholson och eh, jag förstår inte hur han fick det här jobbet överhuvudtaget för han ser inte normal ut under anställningsintervjun. Han pratar inte normalt, han svarar inte på frågorna normalt. Eh, det är ingenting som känns okej okay med Jack Torrance om man frågar mig i alla fall och ja, värre blir det ju med filmens gång Och ja, ju längre filmen varar desto eh, mer friheter får Jack verkade som med, med sin rollfigur eller så är det bara Kubrick som eldar på honom och verkligen vill få honom att nå de här extrema nivåerna för han kör inte något direkt nyanserat skådespeleri här vill jag påstå utan här bara gasar han så det bara går och han får adrenalinet att välla ut i kroppen och han känner euforin av att vara rasande och sen kör han igång på det hela och ja det... Det ger ett intryck det måste jag säga och, och, och det är imponerande uh, den energi som Jack Nicholson kan avge här. Det är kanske inte det bästa skådespelariet i världen men i den här filmen för vad den här filmen är och vad den här filmen behöver så uh, sätter Jack Nicholson verkligen sin prägel på filmen. Ja, prägel är väl det minsta man kan säga. Och ryktesvägen så har jag hört att Kubrick, han, han tvingade Nicholson att göra så många tagningar. Mm. Att han var, han var många gånger beredd att bli galen på, på riktigt där. Och att många av de tagningarna där han är helt slut och vansinnig, det är de som har hittat in i filmen. Och hur mycket det är vandringsägen och hur mycket sanning det än ligger i det så... Har jag en benägenhet att tro på det för uh, han ser skvatt galen ut på ett sätt som jag tycker är svårt att få fram i skådespeleri. Det, det är alldeles för naturligt. Nu kan det vara att Jack Nicholson bara är en enorm talang när det gäller galenskap. Men uh, ja, det är ju en prestation här som är intressant och uh, riktigt, riktigt bra. Han bär ju filmen på många sätt och vis så... En eloge till Jack Nicholson får vi väl ge honom. Han är extremt viktig och jag kan tänka mig att filmen hade varit mycket tråkigare utan honom. Ja, just med, med en vanlig torrboll till, till skådespelare i den här rollen- så hade det inte hänt någonting med, med The Shining faktiskt. Det, det är mycket Jack Nicholsons energi som, som skapar hemskheterna här. Och det är just hans förfall som, som blir det centrala i, i den här berättelsen. Och ja, det förfallet, det alltså det det känns nästan fysiskt i, i min kropp- när jag ser på, på The Shining. Det, det kan verkligen kännas och, och göra ont- när eh, man, man, man ser det här eh, fullständiga fördervet som det här psyket ha, har råkat ut för. Och, ja, det är en... Det är ju smått beundansvärt det måste man säga så man får allta ta lyfta på hatten för Jack Nicholson med, med tanke på det han har fått utstå här och det han har faktiskt lyckats åstadkomma. Och någon som också har åstadkommit något extremt viktigt i den här filmen det är ju Shelley Duvall som spelar Jacks fru Wendy för... Hon ska ju vara den totala motsatsen till Jack där Jack är väldigt hetsig, har ett enormt humör och är väldigt aggressiv i hela sin framtoning så ska hon ju vara väldigt timid, väldigt nedtonad och väldigt... Ja, beskyddande åtminstone för sonen där, men, men hon ursäktar ju mycket av sin makes beteende. Det är ju först när de är på hotellet och saker börjar gå riktigt illa som hon äntligen börjar vakna upp ur det här ursäktandet. Jag menar vi får ju ändå hinta om att han har behandlat både fru och barn riktigt illa tidigare. Mm. Det, är, det är ju en av aspekterna där alkoholismen hade varit väldigt, väldigt viktig i den här historien men det har ju tonats ner och vi får det i antydningar istället. Men lyckligtvis så lyckas ju Kjell Duval att lyfta det här och göra det ännu starkare med tanke på hur lite vi får egentligen. Men i hennes ja, obehag, i hennes sorg, i hennes ursäkter så hittar vi väldigt mycket som filmen annars hade tappat helt. Så det ska hon ha en enorm låg för. Men är det någonting som hon är extremt bra på så är det ju att se livrädd ut. För det är nog de mest ikoniska bilderna från den här filmen när det gäller henne. När hon skriker står med sin förskärare och man ser yxan komma genom dörren. Mm. Ja det, det, det är verkligen något som har Ätsat sig frast i, i ens minne Eller hur och, Ja Shelley Duvall Alltså Hon kan kännas så skör I den här filmen Och ja, ja man har ju fått höra att, att Kubrick verkligen Torterade henne i stort sett Mentalt inför eh, Inspelningen här För att verkligen nå den här extrema nivån som hon gör. Hon, hon är verkligen livrädd och, och ett vrak i, i verkliga livet när hon spelar in de här kända scenerna. och Därför känns det också så så extremt verkligt på ett sätt mm. och jag vet inte om man kan uh, ur en moralisk synvinkel ta och, och godkänna uh, Kubricks behandling av, av Shelley Duvall när man mm. trots allt får se resultatet som ändå var av, av en hög klass men ja, det, hon, hon gör ju verkligen en, en insats här, hon, hon offrar sig för, för inspelningen i, i slutändan och här har vi verkligen det, det mest hjärtskärande i filmen. Det, det gör mig ont att, att se hur hon behandlas av, av Jack i den här filmen. Och vad hon tvingats utstå under, under handlingens förlopp här. Och Shelley Duvall har sådana nyanser i sin gestaltning av, av Wendy här. Att jag överhuvudtaget inte kan förstå att hon blev nominerad till en Razzie faktiskt för The Shining. Som sämsta skådespelare det året. För här finns så mycket att hämta. Tycker jag personligen i alla fall. Eh, det, det är kanske inte den mest nyanserade personen i världen här heller. Men gestaltningen här. Den, den känns verkligen äkta. Eh, om man frågar mig. Och här har vi verkligen hjärtat och, och, och känslan i den här filmen. Så eh, Shelley Duvall är verkligen en central karaktär. Och jag beundrar allt som hon har lyckats åstadkomma i, i The Shining. Ja du, först och främst vill jag också tillägga att det är givetvis inte försvarbart att pressa sina skådespelare fullt så mycket. Jag menar, visst det är ett ansträngande yrke och visst man måste utsätta sig för en del för att det ska fungera. Men det finns fortfarande gränser och det som Kubrick ska ha gjort är, är inte okej. Okay. Så långt kan vi vara överens om den saken. Karn är ju, är ju död så vi kan ju inte direkt eh, skicka vidare våra klagomål till honom. Utan vi kan bara konstatera att det här är inte okej. Okay. Med det sagt så är det ju fortfarande ett strångt arbete som Duval har gjort och även Nicholson. De, de har levererat någonting här som är riktigt, riktigt bra. Sen att omständigheterna är... Är lite i gråzonen eller till och med inne på det svarta. Det, det kan vi ju inte förneka. Men som ikonisk rollfigur så är det ju en väldigt viktig en Wendy här. Och jag håller med. Det här är inte en roll som förtjänar en Razzie. Men samtidigt måste vi också minnas- när den här filmen kom ut så var den ju mer eller mindre en film som folk skrattade åt eller tyckte vad tusan är det här, det här struntar vi i, det här är ingenting. Och kultstatusen kom betydligt senare när folk verkligen började titta på The Shining och se vad är det här egentligen? Och då började man ju också uppskatta vad det är man har åstadkommit i den här filmen. Ja, det finns mycket man kan säga om det men jag vill sätta punkt där och bara konstatera att Duval är riktigt, riktigt stark här. Hon gör ett riktigt, riktigt bra jobb och ja, tråkigt att det inte kom utan ett pris men ja, hon har gjort någonting som hon kan vara stolt över. Jag får hoppas det i alla fall att hon kan se tillbaka på den här erfarenheten med... Ja, med ett visst mått av stolthet att känna att jag, jag blev utsatt för det här, men jag åstadkom något i alla fall. Men ja, att det är fråga om en bra prestation, det är det inget snack om i alla fall. Hon sätter verkligen allt på sin spel. När hon verkligen går loss här och hon skäl nästan scenerna från Jack Nicholson när filmen verkligen går igång på allvar. Det är, det är verkligen högklass här utan tvekan. Och att klassa ut Jack Nicholson när det gäller galenskap och liknande det är ingen lätt sak kan vi väl säga. Men om vi ska gå till den tredje familjemedlemmen här så är det ju Danny och nu kommer det att bli väldigt många Dannys här för vi har mig, vi har rollfiguren Danny och så heter faktiskt skådespelaren Danny också, Danny Lloyd och för att hålla det enkelt så kallar vi honom bara Danny, jag titulerar mig inte just nu så, så borde vi få äm, få någon form av rätt sida på det här. Men Danny är ju en väldigt viktig rollfigur i den här historien. För han är ju inte bara sonen. Han är ju även någon med väldigt, väldigt speciell talang. En talang som vi får veta heter The Shining. Och det är en aspekt av den här filmen som jag tyckte var väldigt intressant. Och som kan leda till väldigt mycket. Och jag är nyfiken på hur stor del av boken den här talangen får. I filmen så drar de ner den till stor del alltså man hade nästan kunnat skriva ut den helt och filmen hade fungerat ganska bra ändå och det säger väldigt mycket om hur lite utrymme den får Mm, ja, egentligen. Hur stor vikt är Danny i den här filmatiseringen? Eh, man hade definitivt kunnat plocka ut honom helt och hållet och istället för fokusera bara på, på Jack och Wendy. Eh, Dannys förmåga, som han har här, och, och den roll han spelar på filmen, den är alltså det, det är försumbart. Eh, även om, eh, om, om Danys känslighet på det eh, mer övernaturliga planet eh, genererar lite skrämmande scener eh, så är väl det i stort sett det som, som lille Danny finns till för i den här filmen. Hans, eh, hans shining förmåga, hans telepatiska krafter har ingen betydelse. Man lägger i stort sett ingen vikt på, på den aspekten överhuvudtaget eh, och hans roll när det gäller förhållande till, till familjen, det, det sker egentligen inga direkta scener som är av yttersta vikt där Danny är med där saker och ting förklaras och där eh, familjebanden tar och presenteras ytterligare så Danny verkligen får en, en, en plats i den här historien utan Danny är, är, är hela tiden separerad från övriga filmen, känns det som. Och han är bara där för att, att generera eh, spökligheterna. Och vi får se vad, vad han ser när han eh, åker omkring på, på sin lilla trampcykel i, i korridorerna på hotellet. Där. Och sen är det bra med det. Så det här är verkligen en... En sekundär karaktär som har skrivits ner i filmatiseringen. Och eh, jag undrar faktiskt inte om filmen hade blivit bättre om man hade tagit bort honom helt och hållet. Och, och bara fokuserat på två huvudpersoner och sedan gjort spökligheterna lite mer diffusa eh, i den här filmen. Så eh, att, att de... Eh bara ger sig till känna lite vagt genom filmens gång. Istället för så abrupt och, och distinkt som det blir när, när Danny får, får se vad som händer. Men ja, låt gå för det. det vi, vi har blivit bjudna på det vi har blivit bjudna på. Det. Vi får ta det för vad det är. Men Danny Lloyd här i, i rollen tycker jag ändå är en förhållandevis bra barnskådespelare. Som eh, kan... Kanske inte allt för mycket men kan hitta de, de centrala känslopunkterna som Rollen kräver. Han kan se lite förvånad och lite vettskrämd ut och han kan leka med sitt finger och, och, och prata med sin låtsaskompis. Så att det, det, det är i stort sett vad, vad Rollen kräver och han kan cykla på sin trampcykel och ja, mer behövs det inte. Nu ska ju tilläggas att många av de här stämningsscenerna där Danny är med och bland annat cyklar runt eller är ute och springer i den här labyrinten som finns i området så, så skulle jag säga att filmen hade varit väldigt fattig utan dem. De är väldigt starka och väldigt betydelsefulla. Men rollfiguren Danny har inte mycket att komma med tyvärr. Jag håller definitivt med dig om att den hade gått att skriva ut utan att förlora väldigt mycket av den, den emotionella tyngden. Den kan man lägga på Wendy och på Jack. Men nu har vi Danny där och han är viktig på så sätt att han är ju en katalysator för väldigt mycket av det här. Det som vi får se, det som vi får uppleva. Och för all del, det hade kunnat skötas på ett annat sätt. Men som det är gjort tycker jag ändå att det fungerar riktigt bra och Danny Lloyd är en bra barnskådespelare. Jag skulle till och med vilja säga att han, att han höjer delar av den här filmen inte för berättandets skull men hur han presenterade känns så genuint på många sätt och vis. Jag menar mycket av det som han går igenom är väldigt extremt och att han skulle... Ja, som skådespelare kunna ta det till sig och presentera någonting som känns genuint. Ja, det är imponerande. Jag tycker att han gör ett riktigt bra jobb. Tyvärr är rollen nedskriven. Tyvärr är rollen ganska oviktig på många sätt och vis. Han är mer där för att han emotionellt måste vara där. Han är kopplingen mellan mamma och pappa och där tar det slut många gånger och det... Det är synd för det är en missad chans på många sätt och vis. Ja man hade kunnat göra mer här men Kubrick var inte intresserad av det och han lät Danny vara kvar för utan honom så hade man inte kunnat kalla filmen för The Shining för mm. det, det kretsar ju bara kring det, det, det lilla barnet. Men nej, barn och Kubrick verkar inte gå så bra hand i hand så att det, det måste bort för han hade andra saker att fokusera på men, mm. men Danny funkar ändå rätt så hyfsat för hur rollen är presenterad och ja, jag tycker ändå att ja, skådespeleriet är... Det, det får anses vara, vara godkänt här. Det, det är precis vad som behövs för, för den här rollen och ja, mycket mer än så skulle jag dock inte vilja, vilja ge det här. Nej, jag kan förstå hur du känner där faktiskt även om vårt intryck av Danny inte är helt detsamma så visst, jag, jag förstår exakt vad du menar och jag kan hålla med dig till stor del. Men innan vi går vidare så vill jag bara slänga in en rollfigur till och nämna i förbifarten för vi har ju en annan kille som visar att han har den här The Shining förmågan och det är ju chefskocken där Hallorand som får en väldigt fin koppling till Danny. De pratar och de har ja ett samförstånd där och han blir ju också en, en viktig del av filmen även om han inte är på plats och... Jag uppskattar den här rollfiguren för vad de försöker göra med honom men samtidigt så är han med så lite att, att tyngden blir lite, ja, siss och där. Men jag, jag tycker ändå att det är, en, det är en kul roll med en riktigt bra prestation av Scatman Crothers. Alltså han gör en, en fin sak här som jag, jag ändå uppskattar i allt det hemska. Och, ja, just det jag jag, Crothers han eh, gör verkligen en kanonprestation här och, och gör någonting mycket mer av Halloran än uh, vad filmen verkar ha, ha tänkt att göra och det ska han ha all heder i världen för för det här är ju verkligen en, en sekundär figur som... Bara är där som ett lite omvälvande element och ja, dessutom för att verkligen presentera den övrigt naturliga förmågan som man sedan inte vill spendera någon tid med överhuvudtaget. Eh, så det kan kännas lite udda men eh, som sagt filmen heter The Shining och The Shining förmågan måste presenteras. Eh, och och det, det är Hallowans jobb och, och sen är, är det färdigt med det och det verkar man nästan vilja håna i, i filmen också ju, om man eh, kommer framåt mot, mot slutet till. Men eh, Scatman ja, han, han ger verkligen liv åt den här rollfiguren och eh, det är väl i stort sett den personen som jag sympatiserar med mest när jag ser på The Shining. Det får jag faktiskt hålla med dig om. Han är en hel skön rollfigur och det känns som någon man inte hade haft något emot att hänga med. Han känns väldigt, väldigt gemytlig på många sätt och vis. Och jag läste faktiskt en väldigt intressant teori om den här filmen. Det är ingenting som vi kan bekräfta och vi vet inte hur sant det är eller någonting. Jag tyckte bara det var ett kul litet element- och det var att Jack också har den här Shining-förmågan mm. men i en mycket svagare tappning än vad Danny har och vad Halloran har. Och att det är därför som hotellet talar till honom på det sättet som, som det gör. För han får ju lika bilder till det som Danny ser så att jag kan, jag kan definitivt se det som en, en legitim anledning till att saker och ting blir som det blir. Mm. Mm. Det, det är också något jag har funderat på när jag har sett på, på The Shining just med var Jack står i förhållande till, till The Shining och vad han egentligen är förmögen till för eh, han kan ju också se det Danny ser men jag är inte riktigt på samma vis och som du säger det verkar vara lite utspett i, i Jacks fall så han har inte fått det fullt utvecklat men eh, det är en teori som eh, inte känns allt för bizarr och som eh, rent utav kan vara det troligt. Ja, jag tycker att det låter, låter legitimt i alla fall. Men hur sant det är, det får vi låta vara osagt. Men eh, om vi går vidare och tar en titt på det visuella i den här filmen- så har vi ju redan antytt att eh, är det någonting Kubrick kan- så är det ju det visuella. Alltså, den här filmen är sanslöst vacker på många sätt och vis- allt från de helt fantastiska vyerna som vi presenteras för, det fantastiskt fina hotellet som jag genuint skulle vilja bo på för det ser verkligen helt underbart ut på många sätt och vis. Alltså det här är så otroligt välarbetat i allt som har med det visuella att göra. Det enda om jag ska kritisera någonting som är extremt fult i den här filmen så är det introtexten och eftertexterna. För de är, de är så sanslöst fula i den här filmen och det stämmer inte överens med all den andra skönheten. Jaha Danny, du har stulit mina anteckningar inför inspelningen här, känns det som. Jag har exakt samma kritik när det gäller det visuella. Det är det mest vedvärdiga förtexter jag har sett i en film av den här kvaliteten innan. Det, är, det gör verkligen ont i själen att, att se de här äckligt blåa påklistrade bokstäverna på den här fantastiska miljöbilden som eh, man får se där Nej, det, är, det är horribelt och mm. det, det är mer skräckenjagande än något vi, vi kommer att få se i filmen i, från början till slut. Det, det är ingenting som kan eh, ge sig kast med, med de hemska förtexterna där, det, det är en sak som är, som är säker, men alltså i övrigt så vet jag inte vad man kan klaga på på det visuella planet, alltså kamerarbetet är så gediget och eh, välplanerat. Man vet exakt vad som ska hända framför kameran. Man sätter allting rätt på sin plats och allting ser ut att vara väl förplanerat och, och förarbetat. Och eh, ja, det, när det väl är dags att filma så sitter allting helt perfekt. Det finns en och ett djup i bilden som är fullständigt magiskt emellanåt för att inte tala om, om färgsättningen och ljussättningen här som man verkligen har jobbat stenhårt med Nej, alltså varenda bild här i The Shining berättar liksom egen sidohistoria som stärker vad, vad berättelsen är just nu det, det finns alltid någonting extra att syna i fogarna i, i en scen i The Shining och ja, vad man än tittar på det här, alltså effekterna det, som ändå, ja det är kanske lite sparspakat med, med effekter här men när de väl används så, så sitter även de klockrent och eh, man kan visserligen se lite, lite små eh, studioscener emellanåt som känns lite konstgjorda men även det har man lyckats maskera väldigt, väldigt väl ändå tycker jag och eh, det som liksom får allting att, att hänga samman i The Shining är också den mästerliga klippningen av den här filmen. Hur man ser till att bygga upp tempot genom att sammanfoga scenerna. Och sättet som man sammanfogar scenerna på, det är ofta väldigt abrupta klippt som nästan känns som ett, ett knivhugg i bröstet. Det blir nästan chockerande när man byter scener i när man ser på The Shining. Allting är så väl planerat och utstuderat här. Allting tjänar ett syfte. Och alltså, ja, nej, alltså den visuella känslan, den är den är oslagbar nästan. Där A Tale of Two Sisters var väldigt subtil- så får man ju säga att The Shining är väldigt explosiv. Bilderna är mycket mycket starkare på många sätt och vis. Men Kubrick är också en, en hejare på att bygga stämning mm. i sin film. Och stämning var ju någonting som var extremt viktig i A Tale of Two Sisters. Och jag skulle vilja säga att The Shining- Kommer kanske inte riktigt upp i samma nivå när det gäller att bygga där men, men stämningen är ändå tillräckligt tjock för att man ska kunna skära i den med kniv och det, det är ju så viktigt i en skräckfilm och mycket utav det, det, får man ju fram genom kameraarbetet och klippningen. Så jag, jag håller med dig, det här är mästerligt gjort på många sätt och vis. Visst skulle jag kunna sitta och peta på en och annan scen här och där och komma med förslag att oh, hade man klippt sig och så så hade det blivit snäppet bättre, men det är snarare personlig smak än någonting annat och det kan vi diskutera hur mycket som helst men det förändrar ingenting egentligen. Som den är är The Shining en, en riktigt, riktigt stark visuell upplevelse. Och precis som du säger, specialeffekter finns men de är där för att förhöja innehållet snarare än att vara någonting explosiv för sin egen skull. De är där... De presenteras, de är välgjorda och det fungerar riktigt, riktigt väl. Så jag vet inte hur mycket mer jag kan säga om det visuella egentligen. Det är starkt, det är vackert, det är imponerande. Och det ger mig en, en riktigt behaglig upplevelse. Förutom nu förtexter och eftertexter. För det, det, det, det var bara någonting som inte fungerade för mig. Bara typsnittet känns så... Ah, Så budget och så fel. Oh, ja just att jag får kalla Kåla bara jag tänker på de där jämlans texterna. Det, det är någonting som inte står rätt till där. Men ja, som sagt det, det, det kanske var meningen det också för att få oss att känna oss lite, lite illa till så redan när filmen börjar. Ja, eller så har pengarna tagit slut och de har inte råd att ha haft en riktig sån här textningsmaskin. De har fått ta en budgetmaskin helt enkelt. Och ja, det har väl lett till, till någonting i så fall. Hust hust Men ja, alltså vi skulle kunna sitta och ösa beröm över det visuella och allting i oändlig tid, känns det som. Så det är, väl, det är väl lika bra att vi tar ett steg ifrån det och istället börjar att summera den här filmen. Och... Ja, med tanke på all beröm så är det väl svårt att tro att det, skulle, att det skulle gå alldeles för illa här och nu. Ja, vi ska ju inte såga av i fotknullarna nu i sluthampen för The Shining är ju en, en klassiker och ja, det stora bedriftet är ju att i mitt tycke att filmen förde skräcken in just i det cinematiska finrummet och och Kubricks tolkning av denna berättelse- det är, det är väl lika mycket en, en ren konstfilm- som det är en, en psykologisk skräckis. Och denna blandning tycker jag är det som, som gör- att filmen ändå känns unik. Och, och Kubricks känsla för detaljer och hans visuella flair, det är något som gör filmen mer- till, än bara vara en, en Stephen King-adaption. Och ja, The Shining- den, den bygger upp sin stämning på ett väldigt effektivt sätt. Man använder bildljud och, och story som går hand i hand här och vi får se det, det mänskliga förfallet och det är verkligen obehagligt det vi får se. Hur väl filmen än flyter på och, och ständigt ökar sin spänningsfaktor så ja, finns det ändå moment som man kan anmärka på här och... The Shining kan kännas något fragmenterad och jag skulle väl gärna vilja se att man hade ägnat mer tid åt familjen här, att vi fått spendera mer tid med dem och verkligen dokumentera Jacks förfall i fler steg än vad man har gjort. Det vi får se känns något onaturligt med, med scenerna här och, och, och även om det är absolut centrala checkpunkter i, i den begynnande galenskapen så, så finns det mer att önska här för att verkligen få det att, att kännas riktigt äkta. Skådespeleriet tycker jag däremot är på, på topp och jag kanske ibland lite grann över toppen också. Jack Nicholson kan spela galen som få och han är, hur mycket överskådespeleri som en som för sig kommer här, han är övertygande i rollen. Det är alla andra i rolllistan också överlag och jag köper så väl Wendy som Danny utan några större problem här. Det, det är intensivt och expressivt i agerandet och ja, vet du vad det Det passar ju den historien som ändå berättas här. Och visuellt så, så är ju The Shining en, en fröjd för ögat. Vi har... Det magnifika kamerarbetet från miljöerna, färgsättningen, ljus och effekter, ja det är toppklass på bilderna här och här har vi en stor del av The Shinings framgång. Sen sitter ju klippningen verkligen som en smäck och det ackompanjerande ljudet det ger bilderna bara en extra dimension här också. Så... Ja, det är inte så konstigt att The Shining är en klassiker. Filmen gör så väldigt många saker rätt och på en så extremt hög nivå av filmskapandets ädla konst. Jag kanske inte är lika förtjust i den här filmen som många andra cineaster är- men jag kan hålla med om att The Shining är förtjänt av sin förhöjda plats i filmhistorien- för. Den här höga nivån av skräck har knappt dess like alltså. Väldigt få skräckfilmer har gjort vad The Shining gjorde, varken tidigare eller senare. För här har vi faktiskt en av de mest ikoniska skräckfilmerna någonsin. Ja, jag får väl hålla med om att den är väl förtjänt utav den status som den har nu för tiden för... Jag tycker att The Shining är en riktigt, riktigt bra skräckfilm. Om det är min personliga favorit eller ej, låter vi vara osagt. Men det är ändå en film som verkligen hugger tag i en och vägrar släppa taget. Man sitter där och man, man sjunker in i den här världen. Man sveps med i galenskapen. Och det är så många scener i den här filmen som känns så förlösande på ett sätt som... Jag inte vet om de ska kallas sköna eller obehagliga, det är någonting här som verkligen har blivit helt rätt och jag är imponerad över Kubricks arbete. Sen har jag åsikter om hur han genomförde vissa saker och hur han genomförde sin regi och så vidare men det är en helt annan diskussion. Ska man se på The Shining som den film den är så är den välgjord, välskådespelad och ja, för det mesta väl skriven också. Dialogen som finns är bra och hur det framställs är bra. Det känns bara som att de har tappat vissa bitar som hade varit än mer viktiga och jag håller också med dig om ett bättre fokus på familjen som familj hade varit intressant. Nu blir det väldigt mycket från Jacks perspektiv och för all del, det är han som sjunker in i galenskap. Men för att verkligen ha en kontrast så hade vi ju behövt mer av familjen som någon slags, ja, bollplank till det hela. Men... Som det är är det fortfarande riktigt, riktigt starkt och riktigt, riktigt bra. Det här är en film jag mer än gärna rekommenderar. Både för de som gillar skräckfilm och de som gillar film överlag. Den här har så mycket att komma med och med tanke på hur ikonisk den är idag så bör man faktiskt se den så att den inte... Det enda man vet från den är de där nyckelscenerna- eller de här andra tolkningarna i andra filmer som har gjorts. Jag tänker bland annat på Ready Player One- där Shining är en väldigt viktig del av filmvarianten. Imponerande, kul och snyggt gjort- men man måste se originalet för att verkligen förstå hur, hur snyggt gjort det är. Och ja, har man inte sett den, se den- har man sett den, se den igen. Det här är en sån film som det går att se om och om igen. Och nya detaljer blir uppenbara och nya nyanser uppenbara sig också. Oj oh ja och en ständigt förnyande fascination för 70-tals estetik framkommer varenda gång också. Det, det är vad jag för med mig när jag ser på The Shining, där är där är mycket jordtoner som jag, jag direkt tar till mitt hjärta, där, där känner jag mig hemma så jag är, jag är en gammal själ helt enkelt. Ja, du är en riktig hotellvaktmästare helt enkelt. Så jag, jag kan definitivt se dig på ett sånt här ställe. Och om du hamnar på ett så får du gärna bjuda in mig om du kan. Lämna bara yxan och förskäraren hemma för de, de, de ska vi nog ja, inte, inte leka för mycket med. Ja, ja, ja. Jag låter dem vila till en början i alla fall. Så eh, då passar jag på att skicka en mental inbjudan i, inom kort. Så eh, ska vi se om vi inte ha, kan ha lite, lite skoj i labyrinten tillsammans i alla fall. Ja, det låter lockande för mig åtminstone. Men eh, nu när vi lägger yxan åt sidan så ska vi plocka upp gitarren istället. Mm. För eh, till nästa vecka ska vi titta på någonting som känns betydligt... Gemytligare, mer familjärt och mer sagolikt men fortfarande med den här lilla spöklika influensen. Ja, vi lämnar ju inte död och mörker helt bakom oss bara för att Halloween just har passerat utan vi låter det eka ut lite försiktigt och håller oss kvar där i skymningslandskapet ett tag till och får oss så väl en portion lite gulligull men ändå med ett visst mått av mörker och elände. Ja, men alla sagor måste ju ha någonting mörkt i sig för att de verkligen ska ha någon tyngd. Och även om det finns mörker här så är det någonting som är, är lite gemytligt att titta på för hela familjen. Och det är ju också från en studio som vi är väldigt förtjusta i. Så det här är någonting jag tror att vi båda ser fram emot att få bena upp. Ja det tror jag alldeles säkert för här finns det ju någonting för alla, det, det finns en kärleksfull mysig berättelse, det, det finns lite, lite död och annat skumt i görningen också och ja, blandningen den, den kan vara lite, lite märklig kanske så vi, vi får nog slå våra döskallar ihop för att fundera ut vad som händer egentligen. Ja du, vi får en, kanske göra oss redo att sticka ner på kyrkogården för en, där lär det vara en riktigt rejäl fest. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och ha en riktigt härlig halloween. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Paavo Hemmingsson. Och du har lyssnat på Radio Escape.